Velkommen til episode 19 af Vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg formalit-podcast. Mit navn er Thomas Blikfeldt. Og mit navn er Martin Ishøj. Og det er endelig lykkedes os at finde tilbage til hjemmestudiet. Ja. Der, var, der var det hele startet. Men jeg har jo lavet om. Jeg kan slet ikke kende det. Ja, det her virkelig. Altså, nu mangler ikke bare på væggen. Så er vi der. <laughs> ja, og billederne, som vi så tit har lovet, ikke? <laughs> jo, men vi skal ja. være helt færdige, før de rigtige billeder kommer op. det er rigtigt. Episode 19 Se ja. frem mod... Øh, Hockenheim. Hockenheim. Eller som det hedder, Formel 1, Preis Santander von Deutschland. Uh, Preis Santander von Deutschland. Yes. Ja, lige præcis. Man kan godt høre, at tæt på den tyske grænse. Mange år af mit liv. Uh, yeah, ja, uh, det er jo det løb, som, som uh, er del selvfølgelig af den europæiske kalender, men også en, en, del, af, altså, en del af den sådan lille... Uh, bunkeløb, så som jeg rent faktisk ser lidt frem til. Fordi det er jo igen en, en, en bane, som, som er kendt som en af det, den slags for, det rent faktisk er muligt at overhæld. Og øh, selvom der de sidste par år blevet gjort en hel masse for, at overhældingen skal være mere hyppig i formellet, så er der altså stadig baner, hvor, hvor, hvor det nærmest synes umuligt, at øh, Monaco springer op. Sådan i tankerne med det samme, mm -hmm. men, øh, men det er altså ikke, øh, det er ikke rigtig i med, med Nej. Der er nogle andre sjove ting omkring uh, uh, Hockenheim, som vi kan komme ind på. Uh, man kan <laughs> Jeg fx, elsker sjove ting, Martin. Man kan fx sige, at uh, det, der bliver rigtig sjovt ved det her års løb, hvis man har kigget på har Haha, sjovt? Nej, det er faktisk rigtig haha, -ha -ha sjovt. Okay. Med man har kører, Fordi det, der er det sjovt ved det, det er, at uh, som, som værudsigten ser ud lige nu, så bliver det 32 grader under, uh, hvad hedder det? Kvalifikation. Kvalifikation. ja men det bliver tordenvejr og regnvær under løbet. Det er godt nok mystisk. Og det. meget dansk på en eller anden måde. Og man kan jo sige, at Pirelli de har jo så øh, super soft og softdækket med... Øh, mm -hmm. De skal nok ikke bruges i regnvær, så der har, <laughs> må det nok forventes, at det bliver intermediate eller regnvejrstikke, der, der kommer til at komme i brug. Ja. Og det er jo spændende i et, et løb, hvor det første sving, de bliver taget med 200 km i Ja, jeg skulle stand. lige til at spige, altså et løb, øh, hvor, hvor, hvor det generelt er ekstremt høje hastigheder, ikke? Men ikke lige så høje hastigheder som øh, i 2002, hvor de så opbyggede banen om. Øh, der er faktisk kun én kører. I feltet, der er kørt altså, man, man skulle nærmest tro, at vi havde indstuderet det her, sådan nu i Segway Ja, men der er kun én kører, der har kørt på den gamle Hockenheimring på at hvem det er på den? Ja, han er den eneste, der har kørt dengang, der var fire langsider med over 200 ja. miles per hour Og det har han garanteret været ude i, i den forgangne uge at sige, at øh, han savner. Det ville næsten undre mig, hvis han ikke havde Han siger, at det var specielt Hvad med, med Marsa? Han har ikke kørt på den dengang Nej, ikke hvad jeg har kunnet studere mig frem til. Nej, okay. Nej, nej, men øh, der vi... er flere sjove ting. Jamen, <laughs> okay. Det er jo både Nico Hyggenberg og hvem mere hjemmebane? Rosberg, Rosbærs Rosbergs ja. Men Rosberg, var det ikke også Monaco, der var hans hjemmebane? Jamen nu har, nu har Hamilton jo det ude og sige, at han var også var slet ikke af en rigtig tysker. <laughs> Men han var også ude at sige, at Monaco var hans hjembane, for det var der, han var født og opvokset. Ja. Øh... Men nu er det også Hockenheim. Jamen altså, jeg, jeg synes faktisk, at det, det vi her refererer til, det er jo, at, at Hamilton på, på et tidspunkt Øh, har været ud og sige, at, at ham der er Nico Rosberg, han er slet en skide tysker. Vi snakkede om det sidste podcast. Ja, ja, ja, det gjorde vi. Og, øh, og det der altså er kommet frem, jeg ved ikke om det er kommet frem siden, jeg tror måske også vi nævnte det sidste, men det der i hvert fald er blevet understreget siden, både fra Rosberg selv, men også fra teamet, det er at det var altså meget tydeligt, at det var taget ud af kontekst. De steder, hvor det blev kørt, kørt op til noget dramatisk. Fordi det var tydeligvis ment som en sjov joke fra, ja. fra Hamilton. Øh, og hvis man har fuldt øh... Og det er rart at se, at Rosberg er selv ja, er at sige det. Hvis man har fulgt det tidligere ukendte medie for mig, Twitter, øh, så var det lang tid inden den her... <laughs> det, det er fedt, sådan som han har vendt til kærlighed, men der er jo Twitter. Så var øh, Rosberg jo øh, tidlig ude, inden det her blev sagt, øh, og viser frem i, i de her VM-trøjer, og kigge rundt nede i pitten ja. med VM øh, altså med fodboldlandstrøjen fra Tyskland og sådan noget. Men Hyldenbær ved du, hvor han er vokset op? På asfalten på banen. Tæt på. Ja. Han har vokset op næsten 50 km fra banen. Det er jo ikke særlig langt, og det er Nå. hans tidligere øh, hjemmebane, kan man sige. Altså den bane, han trænede på, da han var yngre. Så hvis vi nu skal være helt fair, så giver vi uh, Monarko til Rosberg, men uh, Hockenheim til uh, Hyggenberg. Ja, det... Der er også et eller andet ordspil. Hockenheim, Hyggenberg. Hyggenberg, Hockenheim, ikke? Hvis du synes, så jo. <laughs> Moi <Møg> svin. <laughs> Men altså Hockenheim, en bane, hvor man starter på langtiden nede ved tribunerne og kører... En Martin! Nå, jeg skal nok... Øh, jamen det, det, det er næsten sådan en følelse, som, som, som at man sidder og skal tisse og skal på toilettet, fordi nu har jeg siddet <laughs> Nå, med alle de her detaljer. Du lovede jo sidste gang. Du lovede. <laughs> ja, Undskyld. nemlig. Så nu, nu kører jeg løs, øh, og så må du vente. <laughs> bane, en omgang, den er 4,7 km lang. Der skal køres 67 omgang. Løbsdistancen er på 306 km i time. Og pole position, jamen det er på venstre side af banen. Hvad sagde du derfor? Løbsdistancen er på 306 km i time. <laughs> Ej, det ville være lidt uldende. Det sagde jeg måske. Det er det ikke. Det er 306 km, der skal køres. Øhm, lab record, altså... Øh, det, det er jo lidt spændende. Jamen det er det, vi en gang imellem sidder og debatterer lidt. Fordi record, det tror jeg måske... Det er selvfølgelig, løbet af det, ikke det, vi efterhånden er kommet frem til. Det er Kimi Räikkönen tilbage i 2004, øh, som satte en tid på 1,13780. Men faste slap, og det tror jeg så må være øh, kvalifikation måske, mm. det er Michael Schumacher. Og det er også tilbage i 2004, men det var altså 1,13306. Mm. Den maksimale hastighed, der er blevet kørt på, på, på banen, det er 313 km i time, og det er ydermukken stærkt. Det er jo også en ekstrem hurtig bane, det her, skal man jo lige... Øh... Det er det, ja. Øh, så er der lige noget her, der hedder på 6, eller 66% af tiden øh, på sådan en egentlig omgang, det er det altså med klampen i bund, øh, så... Øh, det er sikkert også noget, vi kommer ind på senere, men, men det her med, at, at slitage det begynder at blive et reelt problem for alle holdene, det er altså ikke en bane, som, som nødvendigvis kommer til at være positiv i den mm. Det er klart, at det vil presse, presse motoren rigtig meget. Longest flat-out section, altså den længste distance, hvor de kører simpelthen med klampen i bund, den er 1,2 km, og igen, det er altså noget, der kan mærkes. Ja, det er for at svinge sving 4 og ned til swing 6 igennem det der hedder parabolika ja øh, der bliver brugt øh, 1,5 kilo øh, eller 1,5 kilo øh, brændstof per omgang så det er altså også øh, og det ligger man måske ikke altid mærke. Til, men det er altså også en baner hvor, øh, hvor man hvor man vil kunne se en markant forskel på hvor hurtigt de her biler de kører fra start og så hen mod slutningen af løbet fordi de simpelthen smider så meget vægt Jamen, så har jeg hvad har jeg her jeg har, ja, men jeg har, øh, hvem der har vundet mest på banen, øh, Rudolf Karakoile. det kan jeg ikke sige, Marcel, kan du sige det? Nej. Nej, han har vundet 6 seks gange, det er måske heller ikke så relevant, fordi at, øh, det var fra helt tilbage til 1926 til 1939, men ellers er det altså øh, Michael Schumacher, hvis vi nu tager øh, lidt mere øh, kendte kører i vores tider, det er Michael Schumacher, der har vundet den fire gange, Fangio har vundet den tre gange, Jackie Stewart har vundet den tre gange, Erton har vundet den tre gange, og Alonso har vundet den tre gange. To gange, jamen det går til Nigel Manson, Anna Brust, Gerhard Berger og Lewis Hamilton. Og så, øh, hvis vi lige skal afslutte den, så øh, det hold, der har vundet mest på den bane, det er Safari med hele 22 sejre. Det er rigtig, rigtig meget. På en anden plads, jamen der ligger Williams med ni, så er der altså øh, otte sejre til hver øh, Mercedes og McLaren, og så er der to sejre til Red Bull. Man kan så sige, at det er ikke rigtig en statistik, det betyder så meget i dag, fordi at, øh, uanset om vi startede Ferrari, Williams, med Mercedes, McLaren eller Red Bull, så er posen blevet røstet rimelig voldsomt i år, øh, på den måde, at, at, øh, altså, at det ikke rigtig betyder noget mere. Det er nok ikke en bane, vi skal øh, forvente, at Red Bull kommer til at vinde i år eksempelvis, Nej. hvor de så totalt domineret noget sidste sommer. Ja, det kan jeg faktisk ikke engang huske, om de går på den her bane. Men altså, hvis vi snakker den her, snak lidt videre, må vi godt det, eller, øh, Jamen, det skal, ved jeg ikke. eller har du flere? Øh, Jamen, det, øh, jeg fx? kunne måske sagtens finde noget, men, men okay, prøv, prøv. du skal også have lov. Må fordi der sker, jo, selvfølgelig skal det, men, men, men, men må vi lukke nyheder ind i det her nu? Jamen det ved jeg ikke, jeg synes måske lige, vi skal, vi skal lukke den helt, er vi færdig med at slage? Nej, men øh, Hockenheim. Hvis Red Bull havde en hjemmebane, så har Mercedes det i hvert fald på den her bane. Det kan man sige. Altså, de har Mercedes Benz Tribune. Ja. Øhm, det er meget øh, Mercedes, der holder liv i den her bane stadig og står for meget af, af, hvad hedder det, af det funding, der er til den. Ja. Så det er vel ret det, man kan kalde for en Mercedes hjemmebane. Ja, men det, det, det er jo lidt den samme historie, som vi startede med, med den østriske bane, hvor det var Red Bull, som... Mere havde mindre havde kastet penge ja. på den bane, indtil den fungerede igen, ikke? Jo. Og så godt nok fik total afklapsning på den, men det var sådan en anden historie. Gennemført det med en bil. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> uh <-huh. laughs> Så det, det var, hvad det kunne blive til. Ja. Men, øh, men øh, Martin, din forventning er ikke til løbet? Øhm, jamen, det, ja, det, det vil jeg... Øh, øh, øh, det er et hurtigt ræs, men der er så mange faktorer nu, der spiller ind. Ja. Som, som gør, at, at det, det ved jeg ikke helt, altså, det kommer lidt i nyhederne også. Jamen, så lad os krydse over til nyhederne, altså... Øh... Undskyld. Nej, nej, nej, nej, ingen undskyld her, nej, nej, nej, øh, nej. Øh... altså, det, det, det siger sig selv også med de informationer, vi lige har snakket om med, med steder og, og højhastighed, at det igen er en bane, som teoretisk set, synes at ligge rigtig godt til, øh, til Mercedes-motoren, Mercedes-bilerne. Williams vil også mene, skulle være stærke på den her bane. Måske endda en Force India, som, øh, altså hvis man i hvert fald skal se ud fra meget af den snak, der være været omkring Force India, meget af det, de selv er kommet med. Jamen, så er det en bane, de forventer at stå meget, meget stærkere på, end de gjorde. På og den selv, er hurtig. Jamen, og den er rigtig hurtig, men... men jeg ved ikke engang, øh, jeg synes ikke engang, det har lyttet som om, at de kom med en særlig stor opgraderinger, men alligevel så er selvtilliden altså væsentligt højere hos, hos Force India op til Hockenheim, end den var på Silverstone og øh, også før før øh, den østerske bane, som ellers var baner, som måske lidt rundregnede, havde nogle af de samme øh, karakterer som, øh, som, som Hockenheim, men jeg ved ikke, hvad det er, der ændrer sig hos, øh, hos Force India, om det bare... Befinder sig et bedre sted sådan rent mentalt i forhold til opsætningen af bilen, eller den der er. Men det kan også være, at de har lært lidt af de tidligere high-speed circuits, så de er mere forberedte på, hvad er det egentlig, der sker med bilerne. De har jo fundet ud af, at de kan køre langt på deres dæk. Det må man sige. Og muligvis fundet noget af, hvad stressbelastningen de kan køre med. Ja, og jeg synes faktisk, at det, altså det, det er jo et, et tema, som de for alvor begynder at slå sig igennem med for at sende i den her sæson. Men jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor det kommer som en stor en overraskelse for, for så mange folk. Fordi går man tilbage til 2013 sæsonen, så var det faktisk også en af Force india styrkerne. Altså det så jo virkelig godt ud for dem i starten af sæsonen. Lige indtil de kom til Silverstone, hvor alle de her dæk så begyndte at springe i luften. Og, øh, og Pirelli sig bagefter besluttede sig for, at nu vil de lave dækkompounden fuldstændig om. De vil gå tilbage til et andet spæk. Og efter det, så kørte det ikke særlig godt for Force mm. India, Men det var altså fordi, de havde lavet en bil, som fuldstændig var tunet. Til det til, til, til dækspektr, der var fra starten af sidste ja. sæson Og det var altså det var igen i Force India, som på det tidspunkt lå og kæmpede om på og det så rigtig, rigtig fornuftigt ud. Øhm, og det er jo lidt det samme, de kører videre på i år, altså dækbevarende osv. Og det er også en af de sværeste ting i, i, i Formel 1-feltet at udvikle så, så kudos til dem. Øhm, men ja, nu afbryder jeg dig, jeg ved ikke. Nej, nej, det er jo og det er fint, øh, men, men det er øh, altså. Det, hvis jeg nævner ordet freak. Så har vi nok det største samtaleemne i den her uge. Ikke? Altså, ja, der har og, været meget og, lidt nyheder. Og i sidste uge jo nærmest, ikke? Men yeah. Ja, altså siden Silverstone, da vi ja. begyndte at snakke om det her. Men det er det her Front and Rear Incorporated, hvor et bump på forreste hjul har en effekt på, hvordan støddæmpningen på bagerste dæk, Ja. det er et hydraulisk system, system ja. Ja, som, som mere eller mindre igen sådan lidt udetaileret sagt afbalancerede hele bilen i forhold til underlaget. Ja. Og det er mere eller mindre den samme effekt, som i sin tid øh, blev brugt under det navn, der hedder det øh, Active Ride Suspension. Og det blev forbudt, fordi det simpelthen gjorde dem til sådan nogle ja, månekørende biler. Som, som en suvkopper, der var. Ja, ja. ja altså, jamen, jamen også, altså hvis Det de siger selv, at hvis du har en kører, som sidder fuldstændig i og som slet ikke mærker, altså har en fuldstændig perfekt afbalanceret bil, jamen så kan du også tvinge den her bil til at ting den ellers ikke ville kunne, og det er lidt derhen, at vi er med det her ja. frix Det var også det, øh, der i sin tid var et problem med, med Active Ride Suspension. Og det er jo øh, efter eftersigende noget, som Mercedes har været rigtig dygtige til det her, og som, som man siger er deres fordel. Øh, et... Nå, undskyld, nu skal du lige have den lov til at den. Og, og, og, og hvis det er rigtigt, så kan man Mercedes gå hen og få en, en større ulempe end de andre, fordi de andre får også en ulempe ved, at de lige pludselig skal køre ud. Jamen sådan er jeg glad for, at du folder den, fordi at alle har været ude at sige, vi håber på, at det går mere ud over Mercedes, end det går ud over nogle andre. Men... Men gør det i regel det? Fordi sidder er jo ikke nervøse. Jamen, det, altså man kan sige, at de håber i hvert fald så meget, alle de andre, at de i hvert fald ikke er blevet enige Præcis. om at bruge det. Og det var jo det, det krævede, hvis, øh, hvis man skulle bruge det videre i sæsonen. Det var jo det, Charlie Whiting har været ude og fortælle dem. Så skulle alle være enige om at bruge det her. Og det er de ikke blevet. Nej. Og det må man sige, at det er måske muligvis... Øh, at de andre hold tror, at, de andre, at Mercedes er så gode her, at de mener, at der er noget at hente. Ja, men altså, det er jo det er blevet sådan lidt til sådan en latterlig polemik og så videre, øh, på grund af, at der måske er nogle mindre teams, som i formanden ikke havde særlig mange penge til at bruge på udviklingen af det her system, som naturligvis nok har sat sådan en kile i, og så sagt, jamen det har vi da ikke lyst til, at der skal lavet om på. Og Sauber. Ja, altså, øh, jamen så lad os lige gå videre til den, fordi det er jo... Øh, Altså, Peter, jeg mener, at Peter Sauber, øh, manden bag holdet. Han, øh, han trak sig jo mere eller mindre officielt tilbage, jeg tror faktisk to sæsoner siden nu. Og siden da, så er det jo Monisha Carltenborn, øh, som er kommet til at stå for det. Og jeg mener, og nu er I en rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg mener, at hun har en baggrund som advokat. Og øh, intet ondt sagt om advokater, det mener jeg helt oprigtigt. Det er ikke derfor, jeg siger det. Men hun er i denne uge kommet med nogle udtalelser, som... I hvert fald bærer præg af, at hun er lynskarp, og hun ved, hvad man må sige, og hvad man ikke må sige. Fordi hun har i forhold til det her friksystem og den konsensus, uh, som, som skulle være omkring det, i forhold til, om det skulle bruges eller ikke bruges resten af sæsonen, så har hun været ude at sige, um, We have not changed anything on that, altså i forhold til friksystemet. We were fine before, we will be fine now, and if some people feel they need to pro protest, they should go ahead. Det er sådan rimelig kølig sagt, rimelig beregnende sagt. Så siger hun også senere, da hun bliver spurgt om, om det betyder, at de har ændret noget, eller at de ikke har ændret noget. Så siger hun bare, not that I'm aware of, altså de har ikke ændret noget ved bilen. Øhm, øh, nu skal jeg lige se her. Øh, og, ja, og så, så affærdiger hun bare at sige, jamen de har ikke ændret noget, det, er, det ser de er ingen grund til, fordi at hun er... 100% sikker på, at sådan som regelsættet er skrevet, sådan som det bliver skrevet, så fungerer deres system øh, inden for reglerne, og det gør det, fordi at det ikke, måske i forhold til nogle af de andre hold, giver dem nogen øh, mærkbar øh, øh, aerodynamisk fordele. Så jeg ved ikke, om det er fordi, at de har lavet et særligt snadligt system, eller om hun bare tænker, at det kan de glemme alt om. Men i hvert fald er der her et øh, hold, som, som udbredt gået og siger, jamen, vi kommer ikke til at ændre noget, det kan ikke glemme alt om. Jeg kan ikke rigtig se, og nu kan du måske Retner, men jeg kan rigtig se, hvordan at de skulle køre med det her Frick-system i det næste løb, uden også efterfølgende at blive straffet for det, medmindre de, de altså er inden for reglerne, og jeg kan ikke, jeg kan ikke forestille mig, hvordan at de kan udvikle et system, som skulle være inden for reglerne, hvis der ikke er andre hold i fællet, som har kunne gøre det samme. Det tror jeg ikke. Så, så er det et sauber, som, som, som udenbart bliver straffet lige efter løbet, eller? Jeg, jeg, jeg kan ikke få den til at hænge sammen. Ja, altså, hvis de er det med? Jamen, de kommer jo til at køre med det. Hvis de... Sauber. Sauber kommer til at køre med det. Ja, og det må de jo ikke. Så Ej. får de ikke starttilladelse. Jo, de får bare en straf efter løbet. Jeg synes Nå, jeg synes bare, no, jeg synes bare at Whiting var ude og sige, at de biler, der stillede op med freak hvis de ikke blev enige, de fik ikke lov til at stille til start. Nå, det kan også godt være. Jamen, det, det bliver det. Sådan bliver i hvert fald meget nemt. Ja, det kan man sige. Men, altså, men hvis de ikke har det på bilerne? Jamen, men... Altså, hvis de ikke har et ulovligt, eller et... Jamen, det er jo så det at den skal tolke, ikke, men, men igen... Så kan jeg så ikke se, hvordan de skulle kunne analysere den her saverbil, altså fire, inden løbet går i gang. Ja, det, det kan de vel godt. De har jo alle specs, inden de får lov til at stille til start, så de ved jo godt, hvordan den er eller bilen bygget Der sidder nogle ingeniører, som ved udmærket ja. godt, hvad der er i de her. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Så. Men, men altså, det bliver jo så spændende, fordi det, det kan jo potentielt være, at, at det er bundteamsene, øh, hvor, hvor saver desværre er imellem i år, der kommer til at køre med, med noget, der minder med Frick-system eller sådan noget, hvor de andre hold sig bare siger sådan, jamen det må være som det er, altså. Jeg, jeg ved det ikke, jeg kan ikke, jeg, jeg synes, der, der, der så uvisthed om, hvad der helt præcis kommer til at, at ske med det, og det burde det egentlig ikke være, fordi at McLaren var for eksempel ude at sige, vi kommer til at gøre uden. vi ved ja, hvor. Det var de første, der var det ude, var ude, ude ud og var ud. Helt ren bord. Ja, og så sad jeg sådan lidt og tænkte, jamen det burde, fint nok fra McLaren, der er intet øh, skib der, men så sad jeg og tænkte, Men det bør da ikke være nogen nyhed, fordi at det vil det bare ens betyde med, at alle åndener kommer ja, til at køre den. I det, McLaren går ud og siger det, der har de jo der har de meldt på bordet, der har de meldt på bordet at de ja. ikke vil og som Charlie Watkins sagde hvis alle ikke var enige, <laughs> så, var så skal sådan der noget. kun en spiller til at sige fra, og så Præcis. kan der ingen, der, ja. der skal køre ja. den. Men, ja. men nu startede vi i den her snak med, at, øhm, at der var været rigtig meget snak om i sidde. Ja. Jeg tror det er svære. Hvis man sådan lidt læser, hvad der bliver sagt, så tror jeg desværre mest af alt det er forhåbninger fra de andre teams og måske fra millioner af Formel 1-fans også inklusiv at det her, de kommer til at gå ekstra meget ud over med sedes fordi at, jeg, jeg tror, det er sådan en general opfaldsag, fordi at Mercedes har den, den mest udviklede bil, så må de også have det mest udviklede system. og så er det dem, det kommer til at gå ud over, men sådan fungerer verden jo altså ikke altid. Nej, nej, der har været mærkeligt stille for ferrari i den her snak. Det er faktisk rigtigt, ja. Øh, så jeg sad og tænkte på, om der sidder nogle teknikere, der sidder der, øh, det kan være, de sidder der, hvorfor bare frik tænker, <laughs> hvad fanden? Var det de noget, vi skulle have kigget på? <laughs> hvad fanden har nævnt det <laughs> Hvorfor er der ikke nogen? Det de, de er jo en halv sæson, vi har kørt uden Frick. Der er nu vi gode! <laughs> nu kører Ferrari 3 sekunder hurtigere end alle andre på banen. Ja, fordi de har et rigtig godt setup. Bortset fra... Altså, mig. det kan jo også bare være mig, der ja, sidder spøgelser. Ja, jamen, jamen, jamen. Men der har været... Der har virkelig været stille for deres leje. De har jo ikke haft den eneste udtalelse i det her friksystem, Nej. Spændende. Sel, uh, selv uh, Williams har jo været ude og sige, at vi er til at køre uden freak, hvis det betyder, at det går hårdt ud over os. Ja. og det er jo en fantastisk mentalitet af. Hvis det er deres bil, der smadrer, og vores, der overlever, så er det fint. Så det bliver også spændende i løbet. Øh, det kan man kan sige, det er, at hvis det så samtidig også bliver et, et regnværdsløb, og de ikke har ja, den kontrol over ja. det, som de har haft tidligere, så er der nogen, der skal ud og opfinde den dybe tallerken igen, og lære at køre bil på en helt anden måde. Det kan Jamen, være fedt. At han lige pludselig skal tilbage til sin gamle kørestil i Red Bull. Altså, jeg, jeg håber selvfølgelig på, at det får en større indflydelse for løbet, end jeg tror, det gør. Men, men jeg kunne meget, meget godt forestille mig, at hele den her friksnak hvilket I selv er nu, snakker, hey, af frik-snakken, fiser ud i ingenting. <laughs> Bliver til ingenting. Ja. Og det er sådan, efter det her løb, så er folk sådan lidt, altså, det, det var, det var 14-dages nyhed ud af det, nu glemmer vi da at snakke, vi aldrig om det. Men det kan være, at de har de der gurketider, ligesom vi har i Danmark lige nu, men, hvor aviserne, det må... de, så lad os finde et eller andet, vi kan lave om på. Jamen, altså, det er der jo særdeltid nogle danske aviser, som, som synes altid at have, men... Ja, jeg, jeg... læste en jeg læste dansk avis, at Kevin Magnussen aldrig nogensinde blev verdensmester. Nå? Øh, fordi at han han sad det var helt sikkert væk efter at Botten han havde vundet eller kommet længere op i sidste gang det var i hvert fald deres retoriske instinkt til det igen det er så øredøvende dumt at de efter en halv sæson men en mand der vel og mærke har scoret flere point end Philip Marçer i den her indvandrende sæson øh, og en mand der kontinuerligt hans... forruses fra Ja, og specielt i den her uge, hvor de har været ude at sige, at han er enestående på den måde, han leverer resultater, og den måde, han, han kommer med, med feedback til holdet. Mm. Altså, det er jo en. Nu har jeg, jeg har desværre ikke. Jeg har, jeg har ikke citatet, men, men, men det er jo fra den øverste McLaren-chef, Ron Dennis og Erik Bouliard, der er mm. nemlig, der har stået i, hånd i hånd og sagt, den mand er en kommende verdensmester, fordi han kan noget. Og hvis de er ude at sige det nu, så må man. På en eller anden måde erklærer Magnussens sæde for fast. Ja, det kan man sige, men, men jeg synes måske også, nu skal det ikke udvikle sig til at snakke om de danske medier osv. Jo! Jeg synes, ja. Men jeg synes måske også, at det, det bærer præg af, at der generelt i de danske medier er sådan, at, at du bliver ikke holdt op til noget mere. Ah, nej, du, du kan sige noget, og så næste uge, så kan det være, at det er jo nok forkert, men, men så kan du lave en lille spalte på side 31 øh, med tre ord eller sådan noget, så. ja. Vi to fejl, vi to fejl. Ja. Ja. Lige meget, det behøver vi sikkert snakke nu jeg, hvis, jeg ved ikke, må jeg lige tage en nyhed mere? Det Jamen det, løs. Det var, fordi Nu, nu starter vi lidt om Sauber. Oh. Nu skal det ikke handle om Frick mere Men nu skal det handle om Adrian Sutil Som fra tid til anden Ikke i den nuværende sæson Men fra tid til anden faktisk har vist sig Som en helt igennem solid kører, Som også godt kan lide resultater Eller som også godt kan, kan performe Altså score resultater og han, øh, han beskriver kort problemet med den nuværende Sauber, altså C-33, at det er en Diva. Han siger simpelthen, øh, at, at vinduet for, øh, at den kører godt og at, at, at der laver noget fuldstændig problematisk, det er så småt, at man hele tiden sidder på sådan en hårdfin grænse, hvor man ikke rigtig ved, hvor man har bilen henne. Han kalder simpelthen bilen for en Diva. Ja, yeah, fordi jeg så siger at it's getting better with every race, but the cars is a little diver. You try to make it easier to drive and the stability is sometimes there, but it's very difficult to get rid of the problem completely. And that is where we are struggling. Og det lyder jo egentlig som sådan et. Jeg ved, hvad problemet er. Fortæl. Jamen vi ved Red Bull spiler fik Red Bull i benzin. Ja yeah. ja. Og vi ved at Mercedes fik en helt ny blanding. Og hvis det er, at hans bil er en diva, så skal den bare have en sneakers. I, i benzin? Jeg, jeg tror, det virker. Det gør det rigtig Ej, undskyld, jeg kunne bare ikke. Nej, men, <laughs> øh, nej, men, men jeg tror lidt, øh, lidt øh, det sutil, han er ude i her, det er, at det er en, en, altså, den beskrivelse, han kommer, den er jo så bred, at det er generelt bare en bil, som er rigtig dårligt kørende. Altså, ja. og, og der jeg, jeg synes, det er lidt altså, det er aldrig sjovt at se de her hold, som, som ikke nødvendigvis er det mest pengestærke. Man kan sige, et hold, som McLaren, som lige nu også har det hårdt, man ved, de har så mange ryggen, at de ja. vil altid bræse. Hvorimod et hold, som sabber jamen, det er ikke ligefrem det mest ressourcestærke hold. Og derfor er det selvfølgelig rigtig surt at se, at de, de har det så hårdt, som de har lige nu. Når man, når man nu bare for to sæsoner siden snakkede med et hold, som totalt formet og havde en bil, som kunne ligge og blande sig i top 3 Øhm, så ja, yeah. Martin, yeah. har du en nyhed? Jeg har en nyhed, som jeg har ventet længe på, <laughs> og som bliver banebrydende, og som jeg startede allerede inden den her sæson, øh, begyndte øh, med, at, med at tale om. Og jeg har endelig fået tallene, yeah. som jeg har skrevet om også i et stykke tid. Øh, og de tal, jeg snakker om. Det er jo de tal om de her enheder, og hvor meget forbrug der er på det. Vi har jo seks forskellige, syv forskellige ting. Seks forskellige ting. Seks forskellige komponenter. Ja, som der er fem enheder, de må bruge en ja. Der er det, man kalder for ICE, the internal combustion engine, det vil sige forbrændingsmotoren. Så har du det, der hedder MGU-K, som er the motor generator unit kinetic. Det er hvad hedder turbobladen, turbo ja. så er altså, der... det vil sige bremseenergi. Ja, så er der the motor Generator Unit Heat. Det er, det er den, der tager, ja. de omdanner til energi. Det er den, der hedder MGU-H. Så er der the Energy Store, det er den her store batteri, som de har under sæderne, som er frygtelig varm som hedder ES'eren. Så er der turbochargeren, det er turboen, det giver sig selv, eller ja, selve turboen, der sidder på. Den hedder TC, og så er der Control Electronics CE. De har fem af de her enheder til hele bilen. Som de må bruge hen over sæsonen. sæsonen. Det vi så har skrædet lidt om, det er, at på et eller andet tidspunkt, er der jo nogle af de her, der begynder at få straffe for at bruge for meget. Mm. Vi er halvvejs i sæsonen nu, så man skulle sige, at to en hal, mm. kunne de have brugt. Sebastian Fettel, han er på røven. Han har brugt fire alle de her enheder. Undtagen Energy står, det vil sige hans batteri, der har han kun brugt to. Alle andre dele har han brugt fire i, det vil sige, han har en tilbage udover den, han har selvfølgelig. Og sendt han har den. jo altså været ramt et helt ekstremt øh, uheld i, i den nuværende sæson. Ja. Hvilket øh, så også kan ses. Hans teammarker, Ricciardo, har brugt en enhed mere, sådan plain over hele bilen, undtagen... En Ej, en, en enhed mindre. Ja, mindre, ja. Ja, lige ja. præcis. Undtagen på Energy Stone, altså batteriet, og så på CE'eren, øh, elektronikken. Et andet sted, vi skal holde øje, det er Fernando Alonso. Han har skiftet, de der... ja, han har skiftet elektronikken to gange. Ja. Eller fire gange. Så han har kun et sæt tilbage af dem. Øh, Kimi Han har skiftet MGU-H'en, altså øh, motorgenerator. Og Pastor Maldonado er også rigtig dårligt stille. Han har skiftet fire af dem, men han har også ødelagt en bil. To biler endda, ikke? Han kør gal galt to gange. Ja, og så kommer han jo først fra det de kommende løb øh, til at køre med, med den opgraderede Renault-motor, så, ja. så udover at han selvfølgelig selv har fået sig en hel masse ting, så er det altså også en, en øh, mindre holdbar motor, som han har kørt med, ikke? Ja. Så har vi værn. Han har brugt fire af, af de tre første, altså ICE, TC og MGU-K. Så har vi ham, der nok er allermest på og det er Kviert. Ja, okay. Kviert, han kører på sin sidste, øh, hvad hedder det, forbrændingsmotor, og han kører på sin sidste generator. Han begynder altså at få straffe fra nu af, hvis det er, at der er noget, der går galt. Og ja. det er jo en mand, der har ligget rigtig godt til og gjort rigtig godt, men han har så også slidt sit materiel ud over alle grænser. Ja, og igen, så, så øh, nu kan du måske finde find et af de med kørende hold frem, men men altså, han har helt sikkert gået hårdt til den, men man kan bare heller ikke lægge fra sig, at den her Renault-motor måske har, heller ikke har den helt samme stabilitet som, som konkurrenterne. Nej. Men det kan du måske fortælle noget ja, Altså mere. man kan sige, at uh, Louis Hamilton han, han ligger altså både Louis Hamilton og øh, Nico Rosberg har brugt fuldstændig det samme, undtagen lige på, øh, hvad hedder det... Øh, Øh, øh, øh, Energy-sourcen, altså det her batteri hvor øh, Nico Rosberg han kun har brugt to og, øh, men det, hvor meget har de brugt i de ejer? tre, tre ene, de det vil sige de har den tredje enhed så det passer meget godt med to og en halv jo ja. de er i gang med den tredje hvad med Williams skal jeg jo næsten spørge til øhm, jo, tusind sekunder fordi de har jo altså også været udsat for nogle øh, for nogle uheld. de er på listen, de er slet okay. ikke nu der var de de ligger fuldstændig som Mercedes. Ja, okay. Jamen, men, men så tegner der så jo også et billede af en Mercedes-motor, som på alle måder er, jamen er bedre skruet sammen. Med ja, altså, det er Renault'erne, det er Renault der brænder skidt. Altså, hvis vi kan tage uh, Jameson Bottom og, og Kevin Magnussen har brugt præcis det samme, som, som, hvad hedder det, som de to Mercedes'er også har. Ja, og, og det er jo ingen, altså nu, nu har vi nævnt tre mercedes -hold. det er jo ikke engang et spørgsmål om, at de har brugt et bestemt antal. Mm -hmm. Det er et spørgsmål om de har brugt det, som planen forskrev. Ja, lige ja, præcis. Og, øh, altså, vi, vi snakker jo, vi, nu, nu kan jeg ikke huske, hvad, hvad straffen helt specifikt der om det. Det er, ja, 10 er. er det 10 pladser. Er det ti pladser? Så ved jeg husker. Altså, det altså, Det kommer jo for alvor til at spille ind, ikke? Altså, altså det bliver... Øh... Specielt nu, når vi kommer til en bane, som, som i den grad straffer motoren. Altså. Øh, så ja, ja det, det, det er rigtig, rigtig spændende. Og igen... Så synes jeg altså også lige, at det bør nævnes, fordi at, at det er jo helt hen i vejret, det her. Det bør nævnes, at Renault-motoren lige nu er den dyreste motor i feltet at gøre brug af. Altså, den er markant dyrere end Mercedes-motoren, som på alle kanter og leder udkommer af den endnu. Ja. Og det kan jeg simpelthen ikke se, hvordan man kan sidde som hold med og så sige, Men, det er i orden det her. Det må så sige, næsten alle de Renault-kørende hold, hvis de ikke, som Losos allerede har sagt at det er jo blevet officielt nu, men vi skifter til Mercedes næste år, så har de også været ud og brugt sig. Men det der med, er der med mig også grund til. Ja, øh, ja. Nu har jeg lige nået at læse op på reglerne. Reglerne er således. Lige så snart de tager hul på den 6. enhed, hvilken som helst enhed, mm. så får de 10 plads af straf. Ja. Lige så snart de tager hul på nummer 2 enhed, det vil sige, hvis de tager motor nummer 7, ikke ja. hvis de tager, øh, altså hvis de nu tager en eller anden turbo, Okay. Lige snart de tager hul på nummer 6, så er der 10 pladser, lige meget hvad. Ja. Når de så tager hul på nummer 7 af et eller andet, så er der 10 plus 5. Hold nu fast. Og sådan fortsætter det. Ja. Hver gang, så får man altså bare slaget. Ja, og, og, og altså, til, det, det kan godt være, at det er mig, der, der, der mangler et eller andet til det samlede regnestykke her. Og, og, og der, er, der er måske mulighed for at genbruge noget, noget slipmateriale. Eller det hvad, må du eller. godt. Ja, ja, men, men, men det skal jo også restaureres på en eller anden måde, ikke? Og, og det kan være, at de har nogle evner inden for det, som jeg ikke kan... Det kan tage. være, at de kan samle en, en brugt enhed til et eller andet, Præcis, altså, det kan være sådan noget, Men, kunne... men ellers har jeg simpelthen svært ved at se, hvordan vi skal klare os igennem resten af sæsonen uden det, her, det bliver et kæmpe stort tema. Jeg kan, jeg kan slet ikke se det. Altså jeg, altså, jeg snakker... Altså, det der kan jo komme til at ske ved det her, det er, at lige pludselig så begynder Renault at lade være med at køre, køre korlefaring. Ja. Altså alle Renault-motorerne lader være med at køre korte fang, for der er ingen grund til det. Vi skal alligevel skifte en enhed, ja. det er 10 pladser øh, i, i, um, i fættels. Øh, Men det var jo også en farse. Ja, ja, fordi så kommer de til at ligge dernede til sidst. Ja. Ja, det når forstætter deres slagsmål op gennem feltet, når der er seks biler, der reelt set har fået skiftet enheden, der gerne vil op foran. Queer, øh, fættel. Ligge ja. nede fra de bagerste pladser, og så... Ja, Ricardo kommer jo også den Jamen han har, han har faktisk ret meget tilbage. så altså, ja. han har kørt okay. Men, men, men det er også, altså... En anden ting havde så også været, hvis hvis Renault-motoren nu var den hurtigste motor, så kunne det have været spændende. Mm. Fordi så altså, havde vi de her virkelig hurtige biler, som måske skulle ligge og køre sig hele vejen op. Men de er jo i forvejen markant bagud. Ja, ja, helt vildt. Altså man kan sige, nu kommer jeg lige til at tænke på, at Ford's med Mercedes, de ligger fuldstændig samme sted. Ja, det er jo helt vildt. Det er Renault-motor, det er Charnet-Vagnet, den er kvier, Det er to råsorden, ikke? Ja. Så har vi godt nok Hesse Schulzbjerg, han giver dem, Chilten. Det er for motor. De har også brugt relativt mange Men de har også været udsat for en masse uheld. Lige præcis. Kamui Kobayashi og Markus Eriksson i deres Caterham Renault. De har brugt det samme som... Ja, Jamen, der er jo så også en fordel og ved det grund. Altså at ligge og køre med de der gennemsnitsafsteder på 120 km i timen. Ja, ja, jo, det. Så ser vi på Mercedes. Det er altså, en aerodynamik sammen, som aktivt modvirker enhver fart. Ja, vi popper Lego-klodser på det. Ja. Men det er jo. Nu begynder det her spil at gå ind, jeg altså ikke, jeg har glædet mig til det. Men, men det her med at kunne holde motoren kørende. Ja. Og sikre sig, at materielet holder. Det, det bliver jo the name of the game nu herfra. Ja, det ville bare, bare har gjort mig så meget glad, hvis det var favoritterne, der gik ud over mig. Hvis det var... Øh, Williams undtaget naturligvis. Hvis det var Rosberg og Hamilton, mærke, der lå bag. Ja. ja, men de har bare bygget en god bil, og det kan man ikke tage fra dem. Ja, og de har, de har bygget en god motor. Og, og igen, igen, igen, så synes jeg altså, at der er rigtig meget ved den her snak, der hænger meget godt sammen med et rygdiv, som jeg snakkede om tidligere. Og det er altså, at Renault skulle trække sig ud af Formel E-sporten i 2016. Ja. Altså. Der, der, der er kun mod i den Formel ikke? Der er kun kampe oppe ad bakke. Og, og, og, men det prøver lige at se, hvor er, hurtigt det er gået. Ja, ja. De har altså en femte op i ja, Det er rigtigt. Og de, og de har, øh, de havde en V8-motor, som også på et tidspunkt, faktisk nok i al sin tid, men, men, men på et tidspunkt havde en markant. Øh, hvad hedder det, øh, markant øh, færre hestekræfter end øh, en Mercedes-motor, men det fandt de jo altså ud af at opveje et par andre punkter, ikke? den kørte lidt længere på literen, den var øh, alt lidt for, man spurgte, øh, har spurgt, der eller hørt udtalt om det, lidt bedre kørende, og så videre, ikke, men de har jo ingen fordel nu. Men jeg tænker bare, jeg tænker bare hvor havde Ferrari ligget den dag i dag, hvis, øh, hvis de havde gjort det samme som nu Et år, hvor de ikke er på toppen, Altså efter Schumacher-perioden, der var de jo heller ikke de bedste. Nej. Og de havde heller ikke... Øh... Men jeg tror, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det ved jeg ikke, men jeg tror ikke så meget, man skal se det som et år. Nej, ja, det ved jeg, jeg godt, men... Det, det... Er jo, det er jo det, at er sporten reelt er blevet genstartet, ikke? Jo, jo, efter i år. Ja, og det har jo fældet dem fuldstændig. Og selvfølgelig skal der være en af de tre motorer, som er fældet lige nu, som er den dårligste. Men... Det er bare en tabermentalitet, undskyld. Jeg kan slet ikke tage det. Ja, det det strider sig meget imod Altså Der skal jo være en, der er den dårlige. Det, det siger sig selv, men jeg kan ikke regne med, at det skulle vise sig at være Renault. Fordi alt andet lige, så må man forvente, at Renault er, er, er, har en større produktion inden for motorudvikling, end Ferrari har. Mm -hmm. Mercedes kan man sige. Mercedes er Mercedes. Men Ferrari skulle de altså gerne kunne hamle op med. Og de har en værre stabilitet end Ferrari lige nu. Og, øh, og Ferrari er italiensk. Ja, lige præcis. Og man se, hvordan det nu skal bygge to. Men, men, men, men, men så kan man så også sige, at selv på, på top tophastigheden lige nu, der ser det altså mere med ud som om, at den vej ligger og stikker af frem. Så hvad er det, der reelt er tilbage i den her er Af fordele? Jamen, den er jo på 110 procent. Ja, tydeligvis, og det er stadigvæk ikke stadig... nok. Altså, 110% får den måske bare til at brænde yderligere af. <laughs> ja, ja. Ja. Men det bliver, det bliver spændende at se, hvordan det begynder at... at bilerne begynder at brænde sammen rundt omkring. Ja, øh, det gør Fordi det kommer unægteligt også til at ske i løb. Ja, og vi kunne jo potentielt allerede godt se det i, i, i det her løb. Hvis, det er et hårdt løb. Hvis... Ja, også, og det er en frirt, som øh, er lynende hurtigt, men... men altså ikke har sådan meget materiale at gøre godt med. Ikke? Men det kan også bare give, det er lidt sønd, ikke? Fordi manden har vist, at han kan godt køre stærkt. Så får han, så har han det nu. Ja, men, men heldigvis, så tror jeg så allerede, at hans talent er blevet slået fast, kan man sige. Også hvis han slutter sidst i næste løb. Ja, hvis det er materiale, der, der, der opgiver så tror jeg ikke, der er nogen tvivl. Mm. Altså, han har allerede fået, øh, fået ros ned fra, fra øh, hvad hedder han, herr Helmut. Ja, Lord øh, Helmut. Lord Helmut. <laughs> æm, så, så den tror jeg egentlig er sikret, det har Lord Helmut så godt nok haft tendens til at gøre før, hvor han så åbenbart har glemt det tre løb senere. men Yes, nu laver vi den lig og så snakker vi med i landet. Uh, hvis jeg må springe videre til en anden nyhed, Martin. Gør det. Det er Hamilton. Nej, slutter det ikke, Hamilton. Det er Lonzo. <laughs> Nej, men Hamilton har vi også noget, bare roligt. Uh, det er Lonzo, som uh, nu har været ude sort på hvidt at sige, at jeg har ikke snakket med andre hold. Og så affærdiger den jo ved at sige at ja jeg har alt fortalt at øh, Med at koncentrere mig at det kommende løb Så det har jeg slet ikke tid til mm -hmm. Og det er sgu Pring øh, godt PR-syret Alonso, der ved, hvordan man skal spille spilt Ja, og så nu er vi jo ej, nu går nu vi... sagde er det jeg PR-styrer, så... det var ikke sådan, men. Altså, det er en alonso, der ved, hvordan man skal spille spil. Ja. og så er vi lige pludselig i gang med en helt anden... Så tager vi tappe fat på nogle af mine nyheder lige pludselig igen. Men det var da dejligt. Altså, fordi at... Segway! Jeg har jo en, en double-up, så nu, hvis jeg må køre den. Øh, det er fordi, at... Køre øh, den? Øh, <laughs> øh, Rosberg har jo skrevet under på sin næste kontrakt. Ja. Øh, så ham har vi plads også. Så skal vi lige tage et overblik, fordi det har jeg også dannet mig. Har du mere om Rosberg? Øh, nej, ikke andet. Men... Nej, men så vil, så vil jeg meget lige sige, at det kom jo faktisk lidt som en overraskelse for nogen. Fordi ja. der havde jo været rigtig mange rygter om, at uh, Mercedes var, uh, var klar til, måske ikke at smide om ud, men at sige farvel til Rosberg, hvis det betød, at de havde stærkere forhold til Hamilton. Det kan jeg ikke rigtig forstå, men, uh, men det var jeg haft nogle rygter om. Ja? Øh, så, så nu har jeg dannet mig et overblik over, hvem har kontrakt, og hvem har ikke kontrakt. På, nu, nu kan jeg ikke bruge spredhavl mere. Martin Research. Ja, ja, men vi blev bedre og bedre til ja, jamen, det her. Det er ulykkeligt. Uh, Red Bull. Sebastian Vettel. Han har et kontrakt. Den er Ricardo. har ikke nogen kontrakt. Til, nu snakker vi til 2016. 2015. 2015 selvfølgelig, ja. Jeg snakker vi med Mercedes. Nico Rosberg har en kontrakt, Lewis Lewis Hamilton har en kontrakt. Til hvornår har Hamilton? Det ved jeg ikke. Men jeg mener har... faktisk, det er til 2016. Jeg mener, han har et år mere. Han har i hvert fald en kontrakt. Ja, okay. Yes. Øh, skal vi lige finde ud af det? Fordi det grund til, at jeg spørger om det, det er nu egentlig bare, at, at Hamilton jo er altså en af de her kører, som, som der har været rigtig meget snakker om, i forhold til, om han potentielt kunne finde på at skifte, måske endda til McLaren. Øh, og man har selvfølgelig i de fælligste tilfælde mulighed for at købe en kører ud af en kontrakt. Det virkelig, virkelig virke, virke mange penge. Men, øh, men jeg mener altså, han er kontraktet i 2016. Nå, jeg kan, ja. ikke, jeg kan ikke lige finde det. Nej. Øhm, for Red Bull nu, jeg går venner lige tilbage, de har ikke rigtig nogen, deres, deres tredje kører er ikke blevet besluttet endnu. Nej. Og det er det samme som i Mercedes. Der er heller ikke nogen informationer på, hvem der skal være tredje kører. Ferrari. Alonso har kontrakt og Kimi har kontrakt ja, og de har heller så... ingen træde nej, men jeg er meget meget spændt på at se om, om Kimi stiller op til, til næste år ja, hvis han ikke får penge i andet så gør han det sgu noget men du tror jeg ikke noget vindvist. ikke med den udtalelse, der er ude med i dag om at det, det er ikke sjovt at ligge i bunden men udviklingen er til sket. <laughs> ja. ja så har vi uh, Lotus ingen har kontrakter Nej. Hverken Grosjean eller pastoren. Det er nok tvivlsomt øh, med mindre past, han sikrer sig en masse, masse med hæggen, at, øh, at han er der til næste år. Og jeg vil også gå så langt og sige, at det er Romain kunne altså også godt være en mand, som andre vil have fat i. Ja, jeg skulle lige til at sige, at hvis Roman Grosjean ikke er i Lotus næste år, så er det højst sandsynligt hans eget valg. Ja. Så er det, fordi han har fået bedre tilbud. Øh, hvis han ikke får til bedre tilbud, så kunne jeg stadigvæk selvfølgelig, men han gør meget for at blive formuleret. Men så kunne jeg også godt se noget, noget potentielt attraktivt i, at vi bliver ved et lotus, som nu altså skifter ja. til en med motor Ja, det er rigtigt. Men lad os se. Ja. Så er der McLaren. Mm -hmm. Heller ingen, der har kontrakter, og heller ingen tredje kører. Nå. Hverken Kevin Magnussen eller Jameson Bond. Jamen, det går jo så imod, hvad jeg sagde før, fordi jeg var ikke ret sikker på, at, at Magnussen havde kontrakt til næste år. Men jeg tror, det var dig, der sagde, det var du også altså ikke sikker på, så. Ja, det var, jeg tror, det var lige omvendt. Jeg tror faktisk, det var mig, der sagde, at han ikke havde. Eller ham, mig, der sagde, han havde, der der sagde, han ikke havde. Det er, det er også lige ham, meget. Nu er der jo flingere, end der har. Nu er bliver bl.a. Der klar. er ingen af der har. Uh, Sergio Perez i Foros India har en kontrakt, og Nico Hylkenberg har også en kontrakt. Uh, det er heller ikke den tredje kører uh, valgt for 2015. Så er vi nede i de lidt tungere ender. Arrr. Arrr. Arrr. Boom, Ej, der boom, er boom. selvfølgelig en. Der er kommet lige med et lille stik. Ja, undskyld. Så er der Sauber. Ja. Øh, ja, hverken Esteban Kutschers eller der en har kontakt. Det vidste, de er godt. Ja. Øh, Tom Rosso. Hverken Scherne-Erik Verne, eller. Hør øh, du hvad? Vi skal til Maxen? Scherne-Erik Verne. Jamen, det skal vi til. Og ved du hvorfor vi siger Schnee? Fordi han er fransk. Nej, det er fordi vi har siddet og set en dansk, ud, eller en dansk øh, udsendelse, formel udsendelse, hvor de kontinuerligt bliver ved med at udtale at hans navn forkert. Han hedder Væren. Han hedder ikke Værken I, som der er en dansk kommentator, som nu har brugt to år på at. Men der er faktisk også en dansk kommentator på selv samme kanal, der siger Væren. Vandviddet fortsætter. Jeg er ret overbevist om, at man hedder Væren. Eller de udtales Væren. Ja, det tror jeg er historien. Ja. Den et kontrakt næste Så kommer vi til Williams. Og det var jo derfor, vi sagde, hvis vi lige kan få et kollektivt. Ah. Ikke et bundhold, hvor man jo efter eftersom Valtteri Bottas jo... Oh! Ja, alle troede, det skulle være sæsoner, så blev det valgt. <laughs> der var ingen, der troede, det skulle være massersæsoner. <laughs> Nå, men øh, Philip Masser, han har kontrakt næste år, så der får du, ham, skulle, øh, der, der får du glæden af ham. Jamen lad os nu se. Ej, jeg har jeg, jeg, jeg faktisk hele tiden særlig. Jeg tror, han får 2015 med. Men efter det, så tror jeg også, det er slut. Men har jo fået sin egen teknik også. Ja. <laughs> Og så der er der valter til at Ja på kontrakt. Så har Marty sgu også næste år. Og ham tror jeg, de kan slippe på lige forløb. Øh. Nej, jeg tror heller ikke, han skal slippe på Williams. Det går meget godt. Det må man sige. Altså, der er, øh, der så skulle der kun være for at tage Daniel Ricciardo, sidde i en uh, Red Bull, hvis det skulle være noget. Men det kan jeg ikke se formålet med lige øjeblikket, når han kører stærkere i en Williams-bil. Nej, men hvorfor, hvorfor, hvorfor lige Daniel Ricciardo? Hvis han skulle rykke opad på nogen måde, så er Red Bull vel et eller andet sted større hold men pengemæssigt. Yeah. Ja. Uden at vide en af ja, ja. fis om det, så tror jeg bare, at, at Nej, Red Bull-pengene er større i Red Bull-legnet. Det, det er jeg ikke i tvivl om, det er, men, men det er jo noget mere, hvis det ikke lige, hvorfor skulle være. Det var også det, jeg sagde med det, det samme. Jamen, men Regiardo har ikke nogen kontrakt, næsten. Så er jeg med på. Måske, yes. God. Det er sådan en snibbold af vanvittighed, der bare ruller og ruller. Jeg havde også næsten lige nævnt dem, så <laughs> undskyld. Ej, øh, Maroche, ingen har kontrakter. Kedaham, ingen har kontrakter. Nej. Så øh, overblik over motor, overblik over kørende. Nu er der altså ved at lave rammer for, hvordan de næste par løb, det skal se ud. Jeg er... Altså det, det bliver faktisk <laughs> den her podcast, som bliver referencen fremover. <laughs> ja. Hvor folk bare skal gå tilbage og så sige, nu har vi alle detaljerne. Okay? Altså det, jeg har gjort mit, for i hvert fald at skabe klarhed. Ja, øh, over det Jamen det var ja, Det var faktisk mine nyheder Jamen så har jeg lige en hurtig nyhed om, øh, om Kædede og det er øh, fordi du lige nævnte Men det er også en af de lidt kedelige slags Den er meget hurtig Kan jeg lige nå en anden? Skal du, øh, øh, har du mere du skal knytte til alt det her? Nej <laughs> okay. Jamen, så, så siger jeg bare lige hurtigt Kederham øh, er jo kun kommet under anden øh, ejerskab. Mm -hmm. Og der sker jo en masse ting. Der sker blandt andet noget næsen på bilen. Den skal ikke være så afsindt i mere. Og de er på vej med en øh, Men Det er simpelthen noget, ledelsen har besluttet. Vi kan ikke have fælles udpræget grimmeste bil. Så det laver vi om. Så i dine øjne så er der kun Ferrari tilbage i efterhånden? Ja, øh, men, øh, men den lidt kedelige nyhed er så, at øh, man må formode, at det har noget med ny ledelse at gøre, men 40 ansatte er altså blevet opsagt. Og hvis man lige skal... Ja, det er ikke sådan nogenlunde, hvad de havde. <laughs> jo, det kan man sige. Hvis man så lige skal opveje den mod noget helt andet, der også er sket i dag, og det er jo blevet meget nyhedsrelevant, men det er jo Microsoft, som har været ude med en rekordstor opsigelse af folk. De er klar til over det næste år at opsige 18.000 folk. Og det er jo også en del. Så det er ikke det, at folk skal gå hen og søge? Det er det desværre nok ikke, nej. Men gætter øh, jeg med et hold, som, som øh, desværre nok kun ser ud til at få det hårdere. Hvordan har det noget med Microsoft at gøre? Det har det heller ikke. Det var bare fyringsrunden. Det var for at holde dem op mod hinanden. Og så fordi jeg tænkte, jamen, så kan vi også være et, ny, et, et, et relevant nyhedsmedie nu, Martin. Mm, Procentdeltmæssigt, hvor tror du? At... Jeg ved det ikke! <laughs> <Nå>. <laughs> Må jeg komme med en uh, nyhed? Det er, det er en flashback nyhed. Lad, lad os komme væk fra alt det her. Ja, vi går direkte tilbage til Hockenheim. <laughs> ja, præcis. Ved du hvad? Det har jeg glemt at sige. Hockenheim har jo en helt ny ting. En mandrushman. <laughs> og heller ikke en tyr. Nå, I skulle faktisk lige tælle sig om det næste. Altså, en rød, rød, en rød rust-tyr. Ja, det har de heller ikke. Og de efter eftersigende heller ikke nogen dyr, der løber ind. Altså, hvad fanden er for et formelindløb, uden en eneste murmeldyr efterhånden? ved det ikke, og de ligger ind et sted, hvor der kunne være masser af dyr. Ja. Men nu får de regnvejr. Men... Nu, og regnvær og dyr er nærmest det samme. Du siger, at jeg sidder og fisker med min nyheder. Fint nok. Og okay, Ja, men det er et kendetegn. Vi skal lidt hinanden ned i dag. Lige, lige tilbage på spor. Ja. Ved du, hvad de så har? Muml, nej. Nej, det ved jeg ikke. De er ingen dyr. De er regnvær. Ja. De har... De har ingen røde tur. Så, så havde det jo faktisk passet meget godt, hvis de havde som banderudspan. De har to de har s zoner nu. Det har de ikke haft før. Der har de kun haft én. Det er første gang, der er to DRS-zoner på Hågenheimen. Og der vil jeg jo så gerne lige knytte. Det er jeg... to steder, man kan køre endnu stærkere med. Ja, og at der er én mand i feltet, der kommer til at drage for det det. Specielt efter at han har hørt, at det regner. Så er det jo den gode valteri Bottas. Manden, som ikke har noget imod at køre med 310 km i timen i regnvejr. Og det har han jo vist. Det har han jo vist flere gange. Så voldsomt, at Pirelli har vel ud at sige. Slap nu af! Hey. Ro på! Vi ved ikke, om, om, om dækningen kan holde til det. Nej. <laughs> Fuck om, bilen kan. Dækene kan sgu <laughs> da. Altså, og igen, det er jo en, en Williams, som jeg flere gange har at ikke køre på benzin, men salpetersyre. Øh, hvilket er, som hvorfor... jo har en etsen-effekt, så det giver mig meget gå Jeg ved det ikke, men det er det, den kører på. Det er tydeligvis det, den skriger af, når det sådan, at man hører den inden fra, fra bilen af. Salpetersyre? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Hvis de kan blande Red Bull i, i deres benzin hos så kan Williams vel også finde på et eller andet. Det, vi kan også have lidt Der er i hvert fald et eller andet galt med den bil, når man hører den fra. Den lyder markant anderledes end alle andre biler. Det <laughs> man kan mærke til, hvor stærkt den kører. <laughs> ja, lige præcis. Det kurset, den er der for os, India. ja kurset drager. De burde lave alle reglerne fra nu af. Så kurs, vi fået altså, Jeg kunne også have draget reference til til Muggane, men den prøver jeg på at neddrosle lidt nu. Fordi at jeg har fået smæk for den så mange gange. Faktisk så kan man sige, at... Øh lyden fra en øh, ja, ja, ja. falk ja. og så lyden til Ej, en ja. TIE Fighter. Der er også markante forskel i lyden mm. der. Så kommer vi ind på Star Wars igen. Det bliver en forskruet podcast, den her. Nå, lad mig finde en nyhed. Det er kurketid. <laughs> ja, det er ikke engang en løg. Lad mig finde en nyhed. Men det er også fordi, Hamilton ikke har været ude at rigtig rigtigt. ikke? Så var det det. <laughs> Ja, yes. uh, Hamilton han har nemlig lige, og det har ikke været sådan fordobende ting, men han har været ude at sige, at. Bah, han... Nej, men det har det ikke. Han har været ude at sige, at uh, manglen på freak, det kan han altså ikke nødvendigvis se som et stort problem. Og så, så kommer han med en, en for Hamilton meget sådan, logisk tilgang til det, og det er han jo altså ikke kendt for, fordi han siger rigtig nok, jamen hvis vi bliver tvunget til at tage det af, og alle andre bliver tvunget til at tage, til at tage det af, så ligger vi vel alle sammen stadig på et nogenlunde. Og der er, på, er tilbøjelig til at være enig med ham. Ja. Altså, det giver jo meget roligt. Jeg tror, at det er en anden en, der styrer ham. Men det plejer jo, <laughs> han... Det er Rob's. Det er Rob's. Nej. Nej. Kan du huske, at vi kom frem til noget masser. at <laughs> der har indflydelsen på alle folk. Masser er hypnotiseret hele feltet. Han spiller på øhm, det. Så... også derfor, at der ikke var sket noget uheld, fordi han havde the mind control over... Raikkonen. Lige jeg kan ikke huske, hvordan vi fik os rationaliseret frem til det, men, men det er også fair nok. Øh, og så kommer jeg med ugens måske mest positive nyhed for, for mig, fordi at Thomas Ligfeldt skal køre på Silverstone igen. Åh, de savner mig, det er helt overvis Nej, jeg kan igen tillade mig at være øh, udbredet fættelfame. Åh, det kan jeg. Og, øh, og jeg er jo, det har jo lidt virket som om, at Sebastian Fættel i længere tid har manglet, der er en dansk forhenværende fan af mig, som har haft det lidt svært ved at være fan af mig, efter det, det her, jeg gjorde med Mark Weber. Og det er en tydeligvis været utrolig ked. af. Så, så, så han har i længere tid arbejdet på at måske genvinde noget Credit. Og det synes jeg, han har gjort nu. Øh... Nu skal du høre for. Ja, ja, ja <laughs> du jeg er helt, helt mundlamp. Nej, men det er fordi, at i et nyt 20. Så er nu ude og siger om Ricardo, jamen jeg øh, ved I hvad, der er ikke nogen hemmelighed. Ricardo gør det simpelthen bedre, end jeg gør det nu. Og øh, det var altså en fornyværende 4 værsemester, som siger det her. Sammenligne det med nogle af de udtalelser, der kommer fra, fra for eksempel Hamilton, eller massa for den skyld, og så er vi jo en helt anden galakse. Og så siger han, øh, fordi det har han jo faktisk sagt før, at Ricardo gør et bedre job end ham. Så siger han også, at øh, han laver simpelthen mindre fejl end mig, og, øh, og jeg bliver bare nødt til at vise ham min respekt, altså han gør det bedre end mig lige nu. Og det yder med ham, altså. Men det er også der, hvor han er ude at sige, at nogle gange er det okay at være nummer to. Nej, nej, det er ikke det, er han tyve, fordi han øh, han følte så, øh, han følte så øh, efterfølgende op, fordi at han, der har jo været mange rygter om Fettel i en Mercedes og så videre, og Råsberg har faktisk også og det er nok det, det bygger på. Rosberg har været ude og sige, at det må godt nok være, og, og ikke, nedlade, ikke nedlade noget, men, men han har været ude og sige, at det må godt nok være hårdt for en 4 som har siddet i en bil, som har jeg så godt kørende, og være, hvor han er lige nu. Altså, det kræver karakter at bygge sig op for, og sådan noget. Og så siger Fettel, og igen, vi har flere gange snakket om det her med at arbejde for teamet. Og så noget, siger jeg, som Hamilton ikke har lært. Nej, <laughs> det kan man sige. Men, så, men så, så siger Fettel i forhold til, om han er ved siden med Mercedes, så siger sådan, I'd rather be in my car, så. So. The fact that the that things are not going so well is clear, but I think that is just for the moment, as I see. Red Bull is very special to me, not only because of the past years in Formula One, but also because of the support they gave me uh, very early uh, in the very early years of my career. Yeah, and it, also, it is in ydmyhed, som that I stort set resten af fældet, hvor, hvor, hvor det virker som om det er rabalergade, og de bare prøver at overgå hinanden i egoistiske udtalelser. Ikke? Så, så fra nu af der er jeg på øh, fuldstændigt, hvis jeg ikke allerede var det før, på øh, The Fettel Bandwagon igen. Men, men der er jo en anden ting at sige om det her, det er jo, at, at jeg om nogen ikke kunne fordrage manden. Og jeg har faktisk også, øh, må jeg sige, fået en smule empati for ham. Altså jeg, jeg synes faktisk, han, han er mere sympatisk efter, at han ikke er nummer 1. Ja, men, men, og det, det, det sådan vil det nok altid være, den mand, der skal kæmpe for det, er nemmere at finde sympati for. Men jeg synes, der er to ting i det. Masse. Masse er jo også undtagelse. Utrolig mange ting generelt i verden. Ikke? Hamilton, han ligger der også kæmper kæmpe lige øjeblikket. Ja, men nu nævner du også to, altså, troldmand ud i det vidunderligt dumme, ikke? Altså. Nå, ja, men Nick Rosberg har jo en anden tilgang til tingene. Altså, en eller anden tysk besindighed, ikke? Jo, jo, men... Ja... Yeah. norm, altså... Satubert, Schumann. <laughs> Schumann. altså, nå, men, altså man kan jo godt sådan i, i forhold til Formel 1 nævne finderne og tyskerne og sådan, som er altid er typisk af de her nye har jo også en fin tilgang til det. Ja, ja. Godt. Det vi vil frem til med Fældel, det er bare, at, øh, at jeg synes, det er rigtig, rigtig, rigtig rart at se en mand, ja. som, øh, som, som står ved holdet, arbejder for holdet, og anerkender, at der er nogle andre, der med samme materiale gør det bedre end ham lige nu. Og, øh, jeg synes, det er helt fantastisk, og øh, altså, nu har, øh, jeg tror, det er Dr. Helmet, han har så været ude i den her uge at sige, at øh, det er sådan en anden jø, men han har været ude at sige, at øh, Red Bull utvivlsomt kommer til at kæmpe om titlen i 2015, hvor Fettel så har sagt, lige så, lige så sikker er jeg ikke, men fair nok, uanset, så er det rigtig, rigtig fedt at se, at Fettel han, han bliver ved med at kæmpe for det. Han har jo også i den her uge at sige, jamen verdensmesterskabet er ikke afgjort endnu. Jeg tror stadig på, at der kunne være en chance. Og det, er, jamen, det kan godt være, at, at han rigtig ikke gør det, men bare det, at han siger det. Det her med, at han er en, en, en, en, en tidligere mester, som kæmper for det, det er, en, det er, en, det er sgu en attitude, som jeg synes. Han er har mange. sit motorforbrug, der taler imod det i hvert fald. Jo, jo, men, men attitude er bare noget, der mangler andre steder ja, i Ja, jo, men jeg, jeg, jeg, jeg har, synes, det er en fin udtalelse. Ja, øh, men det var så også den sidste af jeg, jeg har heller ikke Jeg har forbrugt mine egglstones og... Øh, Jamen, så lad os springe til... Det uh, til... er Thomas' corner from now on. <laughs> Nej, så lad os lige springe til, uh, til ugens Æggelståne. Uh, og det er faktisk en nyhed, som jeg efterfølgende kører over i ugen chok. Æggelståne, uh, det er jo den lidt kedelige nyhed, den lidt dumme nyhed, den lidt uh, underlige nyhed, som er, altså, nogle gange er lidt svært at forstå. Og i denne uge, der... Handler den om Nico Rosberg, som havde tænkt sig, at han skulle køre med en hjelm på, hvorpå der var en fodboldlokal øh, for Naturlis at fejre øh, Tysklands VM-Verdensmesterskab. Og det har han så fået at vide, at øh, det må han ikke. Det skal simpelthen laves om. Øh, og det synes jeg er lidt personligt, Og det er sådan lidt, ej, ja, okay, Færdig. Altså, det, det er et skide på en hjelm nummer med at man tager sammen. Det er lidt kedeligt. Der, hvor den bliver sjov! Hvis man så lige skal køre den videre over i ugen chak, altså uns skævnhed, det er, at nu er det kommet frem, hvorfor det er, at han ikke må have den på sin hjelm. Og man troede måske, det var FI, eller FIFA eller sådan noget, eller andet, som havde været at han siger, Ej, det går ikke, og det er en anden sport, og der skal ikke være noget krydsning her. Sådan, Det er det ikke. Det er en sponsor. <laughs> men hvilken sponsor, Thomas? <laughs> men hvilken sponsor? Fordi at nu siger jeg jo... Åh, oh, nej, jeg ved, hvad jeg gør med. Jeg ved godt, hvad det er, Thomas siger lige om lidt for den navn. Men jeg ved ikke, hvorfor det er, at de har nogen som helst indflydelse på det, så jeg glæder mig rigtig meget lige. Jamen, ja, der må jeg så måske skuffe lidt, fordi det, det har jeg ikke så meget indsigt i. Jeg synes bare, det er helt fant fantastisk, at sponsoren er den mest formligt relevante sponsor, man overhovedet kan komme i om. Fordi det er da naturligvis Hyundai. Hvorfor? Firmaet, som, som er kendt for deres sportsvogne, som er kendt for og konkurrere i formel, det er de måske ikke nej. Men De er simpelthen ude at sige, fordi at men det... i hjelme, ja ja ja, nej det, er, det er skulle angiveligt være, fordi at de er øh, officielle sponsorer på, øh, på VM og så videre, og derfor så har de ikke nogen, øh, nogen interesse i, at et andet motorfirma som Mercedes og er kører med øh, med øh, med grafik, som, som kan handle til noget, som de altså har brugt en masse. Jeg synes, det er lidt småligt, men nu er det så endt med, at, at den gode Rosberg har fået lavet sit logo om på Hjelm. Jeg mener, det er hvad er det nu? Det er par stjerner? eller sådan noget. sådan Ja, eller? han har lavet stjerner og så stadigvæk de tyske flag og sådan noget, men, Præcis. Men, men så kommer Angela Merkel og siger, det må du ikke, for det tyske flag det er tysk. Jeg ved det ikke. Arh, altså. det er simpelthen så dumt. Ja, og alligevel, så er det jo ikke, altså det er jo ikke, det er jo ikke helt ude i hampen. Åh, oh, det er det fandme, Jamen, med, Thomas. <laughs> selvfølgelig er det. Men det er jo ikke helt ude i hampen i forhold til nogle af de andre ting, som vi også har om i, øh, i ugens enkelstående tid. Altså, jeg synes jo stadig, det mest groteske, det var... Øh, det var den, du havde på et tidspunkt med, øh, med Renault. Eller slutter med Lotus, som havde måttet fyre en PR-medarbejder, fordi han havde lavet lidt sjov med noget Sochi og sådan. Altså, så for mig kom det måske ikke som den største overraskelse, men... Øh, Hyundai i Formel 1, jamen, den havde jeg ikke lige set i Jeg kan ikke forstå det. Nej. Um, men Martin, nu siger jeg lige noget. Og det er ikke for at være sur, men det er sådan, det bliver, Martin. Hyundai, Hyundai har bestemt. Jamen, men jeg kan slet ikke forstå, hvordan de kan jo bestemt. Jeg, jeg, jeg kan ikke se Kobling. Jo, jeg kan godt se Kobling, at de har været hovedsponsored. Mm. Færd nok. Det er slut nu. Ja. Men det er noget, de har brugt en pols masse penge på. Og derfor så vil de ikke have, at Mercedes skal sidde og... Jamen. Rosbær symboliserer effektivt Mercedes nu I Hyundai optiden De skulle da bare være glade for at blive associeret de... med Mercedes Nej, nej, nej, nej Altså det er det nok bundet i det her Det er at Hyundai rykker ind i Formel 1 næste år ja? <laughs> Hyundai Formel 1 Arh. Arh. Arh. Og, og, nu er, og det er jo ikke for at sidde og, og pisse alle Hyundai ejerne af derude Altså min søster har haft en Hyundai Accent. Ja og det var salgt med noget ord. <laughs> ja, men, men se, den vælger jeg at gå fri af, fordi at, at det vil jeg slet ikke råde mod i. Mit problem er mere, at Hyundai ikke har prøvet så meget at gøre i form lidt som sporten lige nu. Så derfor. så. Jeg kan ikke. Jeg er rystet. Du er rystet, ja. Men så er det måske også en meget god måde at slutte den her podcast af på mig. Yeah. Ja, jeg er rystet. Du er Øh, Måske er Hocken så rystet, at, uh, at vi skal lave sådan noget som en, uh, en, uh, en, et bud på en top 5. Blive noget, som vi uh, prøver at gøre alvor på facebook men er du klar med din? Ej, ikke lige nu. Du, du er med din, kan jeg mærke. Jamen, det er jeg. Nem altså, det er nemt for mig bare at sige Mercedes, Williams og... Det plejer og, du ikke at Åh, oh, må jeg værre? <laughs> Mercedes, Mercedes, Williams, Williams. Red Bull. Ja. Yeah. <laughs> Nå, må jeg høre din, Mr. Ja. Hotshot. Den hedder, øh, den hedder Mercedes. Og det er øh, Rosberg med hans nye hjelm. Og så hedder den Williams. Nej, så hedder den, øh, hedder den, øh, så hedder den Du skal ikke sige Alonso bare, fordi det er en brei han gør. i. Der er ingen realistisk chance for at Alonso slutter de på de den opgraderingsbane. Ja, det gør de altid. Så hedder, jeg er stadig i den grove motor rundt Med Hylkenberg. På på, nu skal jeg lige være med. På anden pladsen. Yeah. Ja. Og så hedder okay. den Altid Potas på en tredje plads. Er du med? Jeg er paf, men jeg er med. Så hedder den Ricciardo på en tredje plads. Hvem bliver der? Hamelsen? Han er gået ud. Nå, han er ja, slet ikke med. Han kører galt på syngde 3. Åh, bam. Eller han er ikke med. Nej. Jeg har ligget værkt til, at, det, at den er meget siden ham, så den figurerer på min liste. Ja. Men det er fordi, at du aktivt håber, at han går i løbet. Ja. ja. Hvis Æ du bare havde af mystiske kræfter. Og så hedder den Alonso på en femteplads. Og så hedder det muligvis. mit eh, wildcard, det smidder jeg på eh, Alonso på en tredjeplads. Så han kan her have enten der eller der. Ah, du har Alonso på en femteplads og så siger du, wildcard det er Alonso på en tredjeplads. Ja, det vil sige at hvis jeg tager... vi nu lige er med på det, Men hvis vi nu lige forbeholder wildcardet til en anden kører, så siger jeg kæmpe en På... på en sjette/fjerdeplads. Er det bare sådan at du sidder for at finde på? Quark? Er det fordi, du lige kan huske på en tilfældelig navn, kører i Formel 1 lige nu? Ja, nej. Nå, ja, okay. Så du vil sige... Jamen, altså, hvad, hvad vil du ellers have sagt? Jeg ved, jeg har jo Estebanen ikke været De banden og Max Chilton. Nej, ja, fordi Esteban Guterres, han skal, jo, han skal jo virkelig have øjne i nakken nu, fordi nu kommer Maldonado efter ham igen. Han, han har fået lavet titanionsfrøm på sin bil, ja, bare for jeg at kunne Jeg stanger, siger han. Jeg stanger. stanger. Øhm, men det vil jeg altså sige, ingen masse og ingen Hamilton Nej. i top 5. Og ingen uh, Perez i top 5. heller. Hold da fast, der skal ske en Heller marg. ingen på den. Nej, men det, er det er måske... Han var i top lidt. 5 sidste gang. Det var der heller ikke, der havde Nej, det er nok heller ikke nogen, der regner, at man kommer til at ske igen i år. men <laughs> øhm, Det kan godt blive regnet med. Det er ikke mærke til, at det ikke bliver regnet med. Så... Nå ja, men, men jeg, er også, altså, jeg, er også, jeg er også villig til, at hvis du bare rammer rigtigt med... Hvis du rammer rigtig med top 3'en, så kommer jeg rigtig tæt med Zachar Torte næste gang. Det er en aftale. Det bliver skidedyret for mig, men sandsynligheden for, at det sker... Jeg er på grænkandale. Nå. Nå er er ikke næste gang. Nej. Nå nej. Zachar øh, i studiet med billeder på Facebook næste gang, hvis din top 3 kommer til at holde. Og lad os lige få, få det igen. Det er Rosberg, det er Hyggenberg og det er Bottas. Mm -hmm. Bare farlige farlig Nej, ja, det må jeg nok se. Nå, jeg lægger min op på Facebook. Jeg skal tydeligvis lige have... Jeg ja, et helt par flere nu. Øh, ha' med tid til at øh, overveje det. Så... Øh, det er en top 5, Thomas. Nå, ja, ja. så er det jo episode episode 19. <laughs> jeg, jeg er på tødsel. Jeg har det ikke så godt, fordi det tror jeg skal ender med at man faktisk kondi. Sponsorer os! Øh, ja, er du har jo sponsoreret af mig på grund af mine din dine dine uh, wildcards ja ja ja, ja. Øh, men vi håber I har et godt løb derude på søndag øh, nyd det og nyd solen også ikke sidder derinde hele dagen nej det er Nej, nu skal jeg til at sige noget meget krimdum om tv 3s Jamen, der broadcast. er så meget man kan se i fjernsynet nu der er både der starter fodbold superliga hvis man ser fodbold har der ikke lige været fodbold jo jo men det var VM nu kommer der mere fodbold. Ja, nu, kommer, nu, kommer, nu starter Superligaen op, og om måneden så starter Premier League også så. Nå, hvis man ser den... Start. Er det også fodbold? Ja, det er bare engelsk fodbold. <laughs> ja, det ved yes. Nå, og så er der jo ikke lang tid til, at NFL også går i gang. Og oh, så skal vi også sidde og om natten. Ja. Så er, så, så er der Tour de France. Jamen, så kan jeg jo klistre på, at det er jo næsten det eneste jeg ser øh, sportsmæssigt. Så er der også næsten UFC hver weekend lige nu. Det er jo helt fantastisk. Ja, du kan godt lide folk, der slår hinanden. Og det er boksen, jeg, jeg ser to det, og se. sport. Den ene, der kan de falde og brække et skinneben på en cykel og køre videre i 35 km. Den anden, der hvis man bliver rørt af en fodboldstøv, så ser man ud som om man har brækket et skinneben på men vej. Du ser det ved. også i NFL? Der var 110-120 kilo tunge mænd mod hinanden, hoved mod hoved. Ja. ja, men det er UFC, der har de på. Det er snak til en anden podcast. Det er der, går, jeg også WWF. Wrestling? Jeg gør det gør der ikke det. Ja, det har du gjort. Ja. Det tror jeg, alle har gjort. Ja, hey, jeg hey. det, det er en. Det er en. Det er en. en virkelig nogen podcast. Undskyld. Undskyld alle det ude, der lige har Nå, ja. Hey, uh, yeah. Vi skal til at sådan sådan hedder sådan en, en podcast. Det hedder sådan en uh, At Night eller sådan Ligesom en night show. Vi kan snakke <laughs> om alt. Jack Killian. Uh, ja. Oh, ja. For Søren Elevatoren. Huh! Elevatoren. Kan du huske, at det var der, at de Jack Killian? Hvad hvad hed? i podcast. Hvad sker der? hvad hedder hed? hed? hed? hed? hed? hed det Night Hawk? Natteravn, hed den bare på den. Ja? Jack Killian. Bonuspoint til alle dem der kan huske Jack Killian. Eller så lige ind og IMDb det lige nu. Og så sluttede okay. vi der, inden vi os ud i mere. Ja. Mit navn er Thomas Bäckfeld. Og mit navn er Martin Isø. Og det her, det var episode 19 af vi var ikke gode nok en ydmyg Formel 1 podcast. Også selvom man ikke nødvendigvis skulle tro, at det var en Formel-podcast, baseret på cirka halvdelen af, af hvad vi har snakket med. Men vi ser det som satire. <laughs> ja, præcis. Så. Jeg vil sige uh, tak for nu. Uh, rigtig godt race i weekenden. Ja. Og uh, kom ind på, på Facebook-siden og, og, og smid lidt uh, tingere og derinde. Ja, tusind tak til dem, der kommenterer derinde eller der skriver noget op. Det er, det er fandme fedt. Helt og lige. ellers så kan jeg med, jeg kan træffes uh, lige for tiden på Twitter. <laughs> <laughs> under at i -S -H i nej, o -I. og øh, det kan jeg også det har jeg kunnet i lang tid også, da Martin synes det var så udfedt og det er på at t h lige til at høre du har også bare lavet verdens længste twitter nu vi slutter den her Tak for nu. Ja, tak for nu